Slavostovia 98. A, a fiilor împărăției către prea bunul părinte. Aleluia, slavă prea părinte. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă dintr-un crop de argint glasul nostru ai luat ca să asculti glasul slavei în iubire îmbrăcat. Aleluia, slavă ție, prea bunul părinte. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă zefirul iubirii în ochii ne-l-ai pus ca în taină să-ți dea la chemare un răspuns. Aleluia, slavă, ție, prea bună, Părinte, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă măsura ta în noi a așezat ca prin Sfinți să ne arăți ce destin am purtat. Aleluia, slavă, ție, prea bună, Părinte, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin visul de foc gândul nostru a călcat și într-o haină de dor neamul nostru e chemat. Aleluia, slavă, ție, prea bună, Părinte, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă, deși cu sânge și foc neamul, Timp de două mii de ani ne-ai încercat, adevărul tău, ca un măslin roditor, în noi a văgheat. Aleluia, slavă ție, prea părinte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugul rugăciunilor noastre la cer a înălțat și poarta iubirii pentru noi deschisă a stat. Aleluia, slavă ție, prea părinte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu crucea iubirii neamului nostru i-ai și el stovit ca și Domnul până la ce l-a purtat. Aleluia, slavă-ți e prea bună, Părinte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă arhanghel hangel de pază neamului nostru ai rânduit. Și ei pe care ta ne-au păzit, aleluia, slavă-ți e prea bună, Părinte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă drept minte para de foc a iubirii ne a pus, iar rugul dorului tău să-l purtăm tăcuți, ne-am supus.